Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester nyheder. Det er tirsdag den 29. august, og her til morgen skal vi forbi Hawaii, hvor de fatale skovbrænde, som fandt sted tidligere på måneden, giver genlyd på aktiemarkedet. Vi skal også forbi Australien, hvor der nu er kommet en dato for en mulig gasstrække. Men vi starter på hjemmebane, Vi starter med Novo Nordisk, for det kan være, at deres fremmarsch i USA snart rammer ind i en mur. Du lytter til Jørgen Vester Nyheder. Mit navn er Signe Terp. Novo Nordisk's fede optur i USA risikerer at stille A, af, det skriver Finans. Meldingen kommer, fordi Novo Nordisk's optur er drevet af ved Govi og prisen på midlet er så højt, at betalte sundhedsforsikringer ikke har råd til at betale for det til deres kunder i længden. Ifølge Finans så har allerede et forsikringsselskab University of Texas System droppet at give støtte til Begovi fra september måned, imens så har et andet forsikringsselskab Anthem været på nakken af de læger, som udskriver midlet for at holde sine omkostninger nede. James Jelfand, der er administrerende direktør i ERISA Industry Committee, som varetager store amerikanske selskabers interesse i spørgsmål omkring arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, siger til Finans. Jeg ser det som meget usandsynligt, at arbejdsgiver og forsikringsselskaber vil dække midlet på sigt, tager de umådeligt store udgifter i betragtning, siger han altså til Finans. Der er stadig uler i mosen, når det kommer til den australiske gasproduktion. De seneste uger har en mulig strejke på to store Chevron-fabrikker i Australien fået gasprisen til at hoppe op og ned, og nu er der nyt i sagen. Medarbejderforbundet i de to gasfabrikker har nemlig sat en dato i kalenderen, og de varsler nu strejke allerede fra 7. september, Det skriver Bloomberg. Nyheden fik gasprisen til at stige med over 5 procent mandag, og siden torsdag i sidste uge er den europæiske gaspris steget med hele 25 procent. Det er især den europæiske gaspris, som strejkevarslen påvirker. Europa importerer dog ikke gas direkte fra Australien, men det gør blandt andre en række asiatiske lande, og derfor frygter man, at der kan komme en budkrig om at købe gas, hvis den her altså indtræffer i Australien. Vi slutter nyhedsoverblikket af på Hawaii, hvor elselskabet Hawaiian Electric Industries nægter at være skyld i de fatale skovbrænde, som havet på Hawaii tidligere i august. Det får aktien til at stige med 44 procent i mandagens handel, skriver CNBC. Der har altså været en teori om, at et elkabel uden isolering rundt om fra Hawaiian Electric Industries kunne have startet ilden, fordi kablet havde ramt græs og dermed antændt ild. Den teori fik blandt andet det hawaiianske amt Maui til at sagsøge elselskabet for en uge tid siden. Men nu hævder altså Hawaiian Electric Industries, at de allerede havde slukket for strømmen i det pågældende kabel seks timer inden, at den fatale brand udbrød. Mindst 115 mennesker mistede livet i brandene på Hawaii. Det var de nyheder, jeg havde til dig på denne tirsdag morgen. Husk at abonnere på podcasten her, der hvor du lytter til dine podcasts, så du hver dag får besked, når det nye afsnit ligger klar til dig. Du kan som altid følge nyhedsstrømmen i løbet af dagen på Jurinvestor.dk, og så kan du lytte med på Millionærklub, der som sædvanligt sender kl. 9.06. I dag er det med Bodil Johanne Gansel, Lars Persson og Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet. Tak fordi du lyttede med.